Не хотів відвернути своє лице від офіцера і безсильно оглядався навколо. Офіцерові здавалося, що він оглядає порожнечу долини, тому схопив його руку, обкрутився навколо нього, щоб упіймати його погляд, і запитав. «Ви бачите ганьбу?» Але подорожник мовчав. Офіцер відступив від нього на мить. Розставивши ноги, узявшись в боки, стояв і дивився в землю. Потім, підбадюрючи, засміявся до подорожника і сказав. «Вчора я був поблизу вас, коли комендант вас запрошував. Я чув запрошення я знаю коменданта. Я відразу зрозумів мету його запрошення. Хоч і не має досить сили, щоб виступити проти мене, одначе не зважується. А хоче усунути мене вашим вироком, вироком шанованого чужинця. Його розрахунок точний. Ви другий день на острові, ви не знали старого коменданта і його поглядів. Ви в полоні європейського світогляду. Можливо, ви принциповий ворог смертної кари взагалі і такої машиної страти особливо. Крім того, ви бачите, що страта відбувається без участі громадськості похмура на вже дещо ускодженій машині. Узявши все це разом, так думає комендант, ви дуже легко могли б вважати мою процедуру неправильною. А коли ви вважаєте її неправильною, ви, я все ще говорю з погляду коменданта, не будете мовчати, бо ви, певно, покладаєтесь на свої випробувані переконання. Ви бачили багато відмінностей різних народів і навчилися поважати їх. Тому ви, очевидно, не висловлюватиметеся проти процедури з усією рішучістю, як це ви, може, зробили б, на своїй батьківщині. Але комендантові це зовсім і не потрібне. Вистачає одного побіжно, необачно кинутого слова. Не конче воно мусить відповідати вашим переконанням, аби лише йшло на зустріч його бажанню. Я певен, що він дуже хитро випитуватиме вас. А його дами сидітимуть колом і наставлятимуть вуха. Ви прикладно скажете «У нас судова процедура інакша». Або «У нас перед вироком допитують підсудного». Або «У нас, крім смертної, є інші кари». Або у нас тортури були тільки за доби середньовіччя. Все це зауваження, так само правильні, як і самозрозумілі для вас, невинні зауваження, які не стосуються моєї процедури. Але як сприймає їх комендант? Я бачу його, цього доброго коменданта, як він відразу відсуває стільця на бік і поспішає на балкон. Я бачу його дам, як вони поспішають за ним. Я чую його голос. Дами називають його громовим голосом. І ось він мовить. Великий дослідник Заходу, що його завданням є дослідження судівництва в усіх країнах, щойно сказав, що наше старомодне судівництво нелюдське. На підставі висновку такої особистості я природно не вважаю можливим терпіти це судівництво. Отже, від сьогодні я наказую і так далі. Ви хочете втрутитись, бо ви не сказали того, що він оголосив. Ви не назвали моє судівництво нелюдським. Навпаки, згідно з вашим глибоким переконанням, ви вважаєте його найлюдянішим. І найгіднішим людини. Ви захоплені цією машинерією. Вже пізно. Ви не пройдете на балкон, уже наповнений дамами. Ви хочете звернути на себе увагу. Ви хочете кричати. Але дамська рука затуляє вам уста. І я загинув разом з твором старого коменданта. Подорожник мусив стримувати посмішком. Отаке легке було завдання, яке він вважав занадто важким. Він уникливо промовив. Ви переоцінюєте мій вплив. Комендант читав мої рекомендації. Він знає, що я зовсім не знавець судових процедур. Якби я висловив якусь думку, це була б думка приватної людини, нічим не значніша від думки першого ліпшого, і в кожному разі багато менш варта від думки самого коменданта. Який у цій карній колонії, скільки я знаю, має дуже широкі права. Якщо його думка про цю процедуру така певна, як ви гадаєте, тоді я боюся, що цій процедурі прийшов кінець. Навіть тут зайва моя скромна допомога. Чи тепер офіцер зрозумів? Ні, він ще не зрозумів. Він жваво замотав головою, кинув короткий погляд на приреченого солдата, що стрипинулись і відсахнулися від рижу. Підійшов зовсім близько до подорожника, подивився йому не в обличчя, а десь на сурдут, і мовив тихіше, ніж попередньо. «Ви не знаєте коменданта. Ви стоїте супроти нього, і нас усіх, пробачте цей вираз, до певної міри нейтрально. Ваш вплив годі було переоцінити. Я був щасливий, коли почув, що саме ви будете присутні на екзекуції». Це розпорядження коменданта було спрямоване проти мене, але я обернув його на свою користь. Ви чули моє пояснення без впливу фальшивих нашіптувань і зневажливих поглядів. Чого при першій участі в екзекуції не можна було б уникнути. Бачили машину і тепер маєте намір побачити екзекуцію. Ваш висновок уже певний. Якщо є ще які дрібні сумніви, їх усуне вигляд екзекуції. А тепер я прошу вас, допоможіть мені проти коменданта. Подорожник не дав йому говорити далі. «Як же б це зміг?» – вигукнув він. «Це зовсім неможливо. Я так само не можу вам допомогти, як і зашкодити». «Ви можете», – сказав офіцер. Подорожник зі страхом побачив, що офіцер стискав кулаки. «Ви можете», – повторив офіцер ще настирливіше. «Я маю один плян, який мусить удатися. Ви вважаєте, що ваш вплив недостатній. Я знаю, що він достатній. Але, припустімо, ви маєте рацію. Хіба в такому випадкові не слід для збереження цієї процедури спробувати все можливе навіть недостатнє. Отже, слухайте, що ви сьогодні в колонії, якому стримувалися висловлювати свою думку про судівництво. Коли б вас не запитали прямо, ви не смієте говорити самі. Ваші уваги мусять бути короткі і невиразні. Ви не повинні помітити, що вам важко говорити про це, що ви роздратовані, що ви на випадок потреби одверто мусили брішуче вибухнути прокльонами. Я не вимагаю, що ви говорили неправду зовсім ні. Ви повинні лише відповідати коротко, наприклад, «Так, я бачив екзекуцію», або «Так, я чув пояснення». Оце тільки, нічого більше. Для роздратування, яке вони повинні помітити в вас, є досить причин. Може, навіть звини самого коменданта. Він природно цілковито не розумітиме справи і прийме на свій рахунок. На цьому будується мій плян. Завтра в комендатурі під головуванням коменданта відбудеться велике засідання всіх вищих урядовців. Збудовано галерею, яку завжди заповнюють глядачі. Я змушений брати участь у нарадах, але мене розриває огида. Ну і вас у всякому разі, напевне, запросять на засідання. Коли ви сьогодні дотримуватиметесь мого пляну, запрошення перетвориться на настирливе прохання. Але якби з якихось невідомих причин вас усе-таки не запросили, ви мусите вимагати запрошення. Що тоді ви його дістанете, немає сумніву. Отже, ви сидите завтра з дамами в льожі коменданта. Він часто кидатиме погляди вгору, щоб переконатися, чи ви там. Після різних байдужих, смішних, розрахованих лише на слухачів справ, здебільшого це портове будівництво, завжди те саме портове будівництво, мова перейде на судівництво. Коли б цього не сталося з волі самого коменданта, або справа відтягувалась, тоді я сам потурбуюся, щоб це сталося. Я стану і складу звіт про сьогоднішню екзекуцію. Дуже стисло, тільки звіт. Подібні звіти там не практикуються, але я зроблю. Комендант, як завжди, подякує мені з дружньою усмішкою, а потім ви не втримаєтеся, щоб не скористатися з доброї нагоди? Щойно подано так або подібно до цього почне він звіт про екзекуцію. Я хотів би лише додати до цього звіту, що якраз при цій екзекуції був присутній великий дослідник, який, як ви знаєте, зробив велику честь нашій колонії своїми відвідинами, і значення нашого сьогоднішнього засідання підноситься завдяки його присутності. Чи відмовилися б ми від бажання поставити великому дослідникові питання, як оцінює він екзекуцію за старовинними звичаями? і процедуру, що відбувається перед нею. Природно крізь оплески загальне схвалення я кричатиму найголосніше. Комендант уклониться вам і скаже. Отже, я ставлю питання від імені всіх. Тоді ви підходите до парапету, кладете у всіх на очах на нього руки, інакше дами схоплять їх і гратимуться пальцями. І от нарешті починається ваше слово. Я не знаю, як витримаю напруження до цього моменту. У своїй промові ви не мусите ставити собі ніяких меж. Кричіть про істину. Перехиляйтесь через парапет. Ревіть. Так, але рівіть комендантові свою думку, свою непохитну думку. Чи може ви не хочете? Це не відповідає вашому характерові. Може у вашій країні в таких випадках поводяться інакше? І це добре. І цього цілком досить. Не вставайте зовсім. Скажіть лише пару слів. прошепочіть їх, щоб почули тільки ті урядовці, що під вами. Ви зовсім не мусите говорити про недостатнє відвідування екзекуції, про порваний ремінь, про огидну пост. Ні. Все інше я беру на себе. І повірте, якщо моя промова не вижене його з зали, то змусить стати на коліна, щоб урочисто проректи. Старий коменданте, я схиляюсь перед тобою. Оце мій плян. Хочете ви допомогти здійснити його? Але, звичайно, ви хочете. Більше того, ви мусите. Офіцер схопив подорожника за обидві руки та дивився, важко дишучи в обличчя. Останнє речення він так кричав, що навіть солдат і преречений насторожилися. Хоч вони нічого не розуміли, але перестали їсти – і жуючі дивились на подорожника. Відповідь, яку він мав дати, була з самого початку безсумнівна для подорожника. Він занадто багато пізнав у своєму житті, щоб завагатися в цьому випадкові. Він був принципово чесний і не мав страху. Одначе тепер, дивлячись на солдата і приреченого, він мовчав одну мить, але нарешті сказав те, що мусив сказати. Ні. Офіцер довго кліпав очима, але не зводив з нього погляду. – Хочете вияснення? – запитав подорожник. Офіцер мовчки притакнув головою. «Я ворог цієї процедури», – мовив тепер подорожник. «Ще перше, ніж ви пояснили її мені. Вашим довір'ям я природно не зловживу ні за яких обставин. Я вже зважив, чи мав би я право виступати проти цієї процедури і чи мій виступ міг би мати хоч невелику надію на успіх. Мені було ясно, до кого я змусив би насамперед звернутися. Природна річ документанта. Ви ще більше вияснили мені справу, не посиливши тим звичайному мого наміру, «Навпаки, мене зворушує ваше чесне переконання, хоч і не може змінити моєї думки». Офіцер мовчав. Обернувся до машини, схопився за мідяну штангу і задивився, відхилившися трохи назад, вгору до кресляра, наче перевіряв, чи все в порядку. Солдат і Преречений подружилися між собою. Приречений подав солдатові знак, хоч це йому було дуже трудно, бо він був місно прив'язаний. Солдат схилився до нього. Приречений щось йому прошепотів, і солдат притакнув головою. Подорожник підійшов до офіцера і сказав: Ви ще не знаєте, що я хочу зробити. Свій погляд на процедуру я так і скажу комендантові, але не на засіданні, а наодинці. Та я так довго і не затримуюсь тут, щоб взяти участь у якому-небудь засіданні. Завтра рано я виїжджаю, чи бодай сяду на пароплав. Складалося враження, наче б офіцер не слухав. Отже, процедура вас не переконала, мови він до себе і засміявся, як сміється старий з знетямущої дитини, а за сміхом приховує свої справжні думки. Так, надійшов час, мовив він нарешті, і подивився раптом на подорожника ясними очима, у яких світилась якась вимога, якесь прохання співчуття. Який час? – спитав неспокійно подорожник, але відповіді не дістав. Ти вільний, – сказав офіцер перереченому його мовою. Той спочатку не вірив. Ну, ти вільний, – сказав офіцер. Тільки тепер обличчя приреченого справді ожило. Правда? Чи не примка офіцера, що могла змінитись? «Чи цей чужий подорожник випросив йому помилування?» «Що це таке?» – здавалось, питало його обличчя. Але недовго. Як і слід було сподіватись, він хотів, коли вже міг справді бути вільним, і почав рухатися, скільки дозволяла борона. «Ти порвеш мені ремені!» – закричав офіцер. «Заспокойся! Ми їх розв'яжемо!» І він взявся з солдатом, якому дав знак до праці. Приречений тихо сміявся без слів, повертаючи голову то ліворуч до офіцера, то праворуч до солдата. Не забував він і подорожника. «Витягни його», – наказав офіцер солдатові. З огляду на борону тут треба було діяти обережно. Приречений через свою нетерплячість уже мав кілька невеликих ран на плечах. Але тепер офіцер ледве цікавився вже ним. Він підійшов до подорожника, знову витяг невелику шкіряну теку, перегорнув її, знайшов нарешті аркуш, якого шукав, і показав подорожникові. «Читайте», – сказав він. «Я не можу», – відповів подорожник. «Я вже сказав, що не можу читати цих аркушів». «Приглядайтеся уважно до аркуша, сказав офіцер, і приступив до подорожника, щоб читати з ним разом. Коли це не допомогло, він почав водити малим пальцем з великої віддалі над папером, щоб ні в якому разі не доторкнутись до аркуша, і тим способом хотів полегшити читання подорожникові. Подорожник теж силкувався, щоб бодай цим догодити офіцерові, але нічого не міг діяти. Тоді офіцер почав читати напис по літерах, а потім прочитав усе ще раз Будь справедливий. «Сказано тут», – мовив він. «Тепер вже й ви можете прочитати». Подорожник так низько схилився над папером, що офіцер, боячись дотику, відхилив його. Подорожник, правда, вже не говорив, але було ясно, що він все ще не може читати. «Будь справедливий», – сказано тут, – повторив ще раз офіцер. «Може бути», – сказав подорожник. «Я вірю, що там так написано». «Добре», – сказав офіцер, бодай частково задоволений, і зійшов у гору з аркушем по драбині. З великою обережністю він умістив аркуш у креслярі і, здавалося, зовсім переставляв зубчастий механізм. Це була дуже клопітна праця, бо йшлося також і про зовсім маленькі коліщата. Часто офіцерова голова зовсім зникала в креслярі. Так пильно хотів він перевірити зубчатий механізм. Подорожник безперервно стежив знизу за цією працею. Йому боліла шия і очі боліли від залитого сонячним світлом неба. солдати приречені взялися до своїх справ. Сорочкою штани приреченого, що вже лежали в ямі, солдат витягнув кінцем багнета. Сорочка була жахливо брудна і приречений правій у відрі. Коли він надів сорочкою штани, солдат, як і сам приречений, мусив голосно засміятись, бо одежа ззаду була розпората на дві частини. Можливо, приречений почував себе зобов'язаним розважати солдата, і тому крутився колом у розірваному одязі перед солдатом, що качався по землі і бив себе по колінах. Все ж вони дещо стримувалися в присутності панів. Коли офіцер нарешті впорався, він оглянув ще раз цілість у всіх її частинах, закрив цим разом накривку кресляра, що досі була відкрита. Спустився вниз, глянув до ями, а потім на приреченого. З задоволенням помітив, що той дістав свій одяг, потім пішов до відра з водою, щоб помити руки. Нарешті всунув їх. Цей сурогат був недостатній, але він мусив скористатися в пісок. Потім підвівся і почав розтібати мундир. При цьому йому відразу упали до рук, і дві дамські хусточки, які він затнув за ковнір. «Ось маєш свої хусточки», – мовив він, і кинув їх приреченому. А подорожникові сказав пояснюючи. «Подарунки дам». Попри очевидний поспіх, з яким він знімав мундир, і потім зовсім роздягнувся, він поводився дуже уважно з кожною одежиною. По срібних шнурах свого військового сурдута провів навіть пальцями і струснув китицю. Правда, до цієї уваги мало пасувало те, що він, згорнувши кожну одежину, Негайно кидав її роздратованим рухом у яму. Останньо лишилася йому коротка шпага з ременем. І він витягнув шпагу з піхов, переломив її, потім зібрав усе докупи – шматки, шпаги, піхвий ремінь – і кинув їх так розмашисто, що вони аж забріщали в ямі. Тепер він стояв голий. Подорожник кусав губи і мовчав. Правда, він знав, що мало статися, але не мав жодного права в чомусь перешкоджати офіцерові. Якщо судова процедура, якою тримався офіцер Справді мала бути так скоро знищена, можливо, внаслідок втручання подорожника, до чого він почував себе зобов'язаним? В такому випадкові офіцер діяв тепер зовсім правильно. На його місії подорожник зробив би те ж саме. Солдат і приречений спочатку нічого не розуміли, вони жодного разу не оглянулись. Приречений дуже втішався тим, що дістав назад хусточки, але не міг довго ними втішатись, бо солдат швидким несподіваним рухом вирвав їх у нього. Тепер приречений намагався своєю чергою висмикнути хусточки у солдата з за пояса, куди їх той затнув, але солдат пильнував. Вони звернули увагу аж тоді, коли офіцер був зовсім голий. Особливо здавався враженим від передчуття якогось несподіваного звороту справи, приречений. що сталося з ним, відбувалося тепер з офіцером. Можливо, так мало йти аж до кінця. Чи не цей чужий подорожник видав таки наказ? Отже, це була помста. Хоч він сам і не страждав до кінця, але до кінця доведено мав помсту. Широка німа усмішка з'явилася на його обличчі і більше вже не зникала. А офіцер повернувся до машини. Коли вже й раніше було ясно, що він добре розумів машину, то тепер треба було справді дивуватися, як він обходився з нею і як вона йому корилась. Ледве він наблизився рукою до борони, і вона вже багатократно підіймалася і опускалась, доки не зупинилась на потрібному рівні, щоб прийняти його. Він доторкнувся лише до краю ліжка, і воно почало вже дрижати. Повстяний чіп сам спрямувався до його уст. Видно було, як офіцер не хотів його брати, але вагання тримало лише мить. ж скорився він і прийняв його. Все було готове, лише ремені ще звисали по боках, але вони, очевидно, були зайві, бо офіцера не треба було прив'язувати. Тоді приречений помітив вільні ремені. На його думку, екзекуція була недосконала без зав'язаних ременів. Він кивнув солдатові, і вони прибігли прив'язати офіцера. Він уже простягнув одну ногу, щоб штовхнути шатун, який повинен був урухомити кресляр, але побачивши, що підійшли ті двоє, потягнув ногу назад і дозволив себе прив'язати. Тепер він уже не міг досягнути шатуна. Ні солдат, ні преречени не могли знайти його, а подорожник не мав наміру навіть поворухнутися. Та це було непотрібне. Ледве ремені були прив'язані, як машина вже почала працювати. Ліжко дрижало, голки танцювали по шкірі, борона підносилась і спадала. Подорожник дивився на все це якийсь час, перш ніж згадав, що в креслярі мало б скриготіти одне колесо. Але скрізь було тихо, не чути було найменшого шереху. Через цю тишу машина зовсім випала з уваги. Подорожник дивився через неї на солдата і приреченого. Приречений був жовіший, все його цікавило в машині. Він то присідав, то ставав навшпиньки, весь час простягаючи вказівний палець, щоб показати щось солдатові. Подорожника це дратувало. Подорожника це дратувало. Він вирішив лишитись тут до кінця, але вигляду цих двох він не міг би довго витримувати. Ідіть додому», – сказав він. Солдат, може, і погодився б на це, але переречений сприйняв наказ як кару. Він улесливо просився з хрещеними руками, щоб йому було дозволено лишитися тут. А коли подорожник заперечно похитав головою, він навіть упав на коліна. Подорожник побачив, що накази тут нічого не допоможуть. Він хотів перейти на той бік і прогнати їх обох. Та раптом почув вгорі у креслярі з Крегіт. Він глянув угору. Значить, одна зубчатка таки зіпсувалася. Але трапило щось інше. Накривка кресляра повільно підводилась і нарешті зовсім відкрилась. Показувалось і стали підноситися вгору зубці однієї зубчатки. Скоро з'явилось і все колесо. Здавалося, наче якась величезна сила стискала кресляр. Так що для цього колеса не було вже місця. Колесо вивернулось на край кресляра. Впало додолу. Трохи прокотилося по піску і лишилося лежати. Але слідом упало інше. За ним пішло ще багато – великих, маленьких і ледве помітних. З усіма відбувалося те саме. Уже здавалося, що кресляр спорожнів, але з'являлася нова, особливо чисельна група. Колеса підносилися вгору, падали, котилися в піску і лягали. Під впливом цього явища переречений зовсім забув наказ подорожника. Його цілковито захопили колеса. Він кожного разу хотів схопити котре з них і одночасно тягнув солдата, щоб той допоміг йому, але лячно відхоплював руки назад, бо відразу ж знаходило наступне колесо, що, бодай, у першому на коті лякало його. Подорожник, навпаки, був дуже занепокоєний. Очевидно, машина трощилась, і спокійний рух був зрадливий. Він відчував, що мусив би тепер забрати офіцера, бо той уже не міг сам за себе потурбуватись. Але в той час, як падіння коліс цілковито опанувало його увагу, він втратив змогу спостерігати за всією машиною. І коли тепер, після того, як останнє колесо вийшло з креслера, він схилився над Бороною. Його вразила нова, ще гірша несподіванка. Борона не писала, вона лише порола. А ліжко не перевертало тіла, а, трусячись, підкидало його на голки. Подорожник хотів втрутитися, зупинити все, бо це вже не були тортури, які хотів офіцер. Це була безпосередня смерть. Він простягнув руку. Але Борона вже звелася набік з наколотим тілом, як це вона в звичайних випадках робила, по 12 годинах. Кров лилася сотною струменів, не змішана з водою, бо й водяні рурки не діяли цього разу. Нарешті не діяло й останнє. Тіло не сповзало з довгих голок. Спливало кров'ю, але висіло над ямою, не падаючи. Борона ніби хотіла б уже повернутися в попереднє становище, але наче сама помічаючи, що не увільнилася ще від свого ж вантажу, Лишалась над ямою. «Допоможіть же!» – закричав подорожник до солдата й приреченого і сам схопив за ноги офіцера. Він хотів потиснути на ноги, а ті двоє мусили б з другого кінця взяти за голову офіцера і так повільно зняти його з голок. Але ті двоє не зважились підійти. Приречений просто таки відвернувся. Подорожник мусив піти до них із силою поставити до голови офіцера. При цьому він майже мимоволі глянув в обличчя трупа. Воно було таке саме, як і за життя. На ньому не було помітно ніяких ознак обіцяного спасіння. Того, що інші здобували в машині, офіцер не здобув. Губи були міцно стиснуті, очі відкриті з виразом життя, погляд спокійний і переконливий. Чоло простромлював гостряк великої залізної глиці. Коли подорожник і солдат з приреченим позаду дійшли до перших будинків колонії, солдат сказав йому на один із них і сказав – тут кав'ярня. У підвалі будинку було глибоке, низьке, печероподібне, закуреними стінами і стелею приміщення. До вулиці воно було відкрите на всю свою широчинь. Хоч кав'ярня мала відрізнятися від інших будівель колонії, що аж до палаців комендатури включно були дуже занедбані, вона все ж справила на нього враження історичної пам'ятки, і він відчув силу попередніх часів. Він підійшов ближче, пройшов у супроводі своїх супутників по порожні столи, виставлені на вулиці перед кав'ярнею, і вдихнув холодне застояне повітря, що йшло зсередини. Старого поховали тут, сказав солдат. Духівництво відмовило дати йому місце на кладовищі. Якийсь час вагались, де б його поховати. Нарешті поховали тут. Про це офіцер вам, звичайно, не розповів, бо цього він найбільше соромився. Кілька разів він навіть намагався вночі відкопати старого, але його завжди проганяли. «Де могила?» – запитав подорожник, що не міг повірити солдатові. Відразу ж побігли обидва, солдат і преречений, наперед простягнутими руками показували, де мала бути могила. Вони провели подорожника аж до протилежної стіни приміщення, де за кількома столами сиділи відвідувачі. Це були, мабуть, портові робітники, кремезні люди з короткими блискучими чорними бородами. Всі були без курток, у порваних сорочках, вбогі, пригноблені люди. Коли подорожник наблизився, деякі з них підвелись і, притиснувшись до стіни, дивилися на нього. «Це чужинись!» – що потіли навколо подорожника. Він хоче побачити могилу. Вони відсунули набік Кілька столів, під якими справді була могила. Це випростий камінь, досить низький, щоб сховатися під столом. На ньому стояв напис дуже дрібними літерами. Щоб прочитати його, подорожник мусив стати на коліна. Напис звучав. Тут упокоївся старий комендант. Його прихильники, що тепер не сміють носити якесь ім'я, викопали йому могилу і поклали камінь. Є таке пророство, що комендант за певне число літу стане і з цього дому поведе своїх прихильників на відвоювання колонії. Вірте й чекайте. Коли подорожник прочитав це, він побачив навколо себе людей, що стояли і сміялися, наче вони читали напис разом з ним. Знайшли його смішним і жадали від нього, щоб він пристав на їх думку. Подорожник зробив вигляд, наче він цього не помітив, роздав їм кілька монет, зачекав ще, поки стіл пересунули на могилу, залишив кав'ярню і пішов до порту. Солдати, приречені, зустріли в кав'ярні знайомих, які їх затримали. Але вони мусили на швидку відчіпитися від них, Бо подорожник уже зійшов на середину сходів, що вели до човна, коли вони його наздогнали. Мабуть, вони хотіли в останню хвилину змусити подорожника взяти їх з собою. Поки подорожник розмовляв з одним моряком у справі перевезення до пароплава, ці двоє мовчки зупинилися коло сходів, бо кричати не зважувалися. Але коли вони вже спускалися, подорожник був у човні і моряк відчалював від берега. Вони могли б ще стрибнути до човна, але подорожник. Підніс з-підлоги важку вузловату линву, погрозив нею і тим стримав їх від стрибка. Кінець. Читав Сергій Оробчук. 2024 рік.